Портретна правдивість, антропологічна реалістичність як найвиразніше кидається в вічі. До того ж, починає призбируватись і антропологічний матеріал. На одному з жител на Коломенщині, розкопованому Макаревичем, трапилася знахідка чолової частини черепа – кошена форма якого цілком відповідала антропологічному типу, відтвореному в статуетках. Професор Міллер, який розкопав кістякові поховання в неолітичному могильникові біля Ігрені на ріці Самарії поблизу Дніпропетровського, у свою чергу ствердив подібність виявленого ним антропологічного матеріалу і статуеток опубліковано в одній статті професора Грозного фахівця в питанні про хеттів, хеттітів, світлина кам'яної плити з зображенням хетітів не лишає і найменшого сумніву про близькість етнічного типу хеттітів і трипільців, як ми знаємо цей останній за даними статуеток і черепів. Отже, професор Щербаківський мав цілковиту рацію, вказуючи на спорідненість між трипільцями і хетітами. Для хетітів властиве також скошене чоло, вигнутий вірлячий ніс, продовгасте витягнене обличчя, як і для трипільців. Отже, на сьогодні питання про етнічну приналежність трипільців, про антропологічне визначення їх соматичного типу може вважатися в основному розв'язаним. Трипільці належать до так званого передньоазійського антропологічного типу. Вони є представники арменоїдного, баскоїдного типу, як звичайно характеризуються в антропологічній науці в цілому неолітичне населення Європи і Середземномор'я. Ми підійшли таким чином до основного питання. В якому генетичному зв'язку стоїть етнічно-українська людність до Трипільської яка заселювала лісостеп правобережної України 5 тисяч років тому. Професор Щербаківський відповідає на це питання позитивно. Англійський вчений Геддон справедливо каже, що антропологічна мапа Європи з часів неолітичної доби дуже мало змінилася, і ми вправі вважати і твердити, що ми є та були автохтонами на своїй землі не від 6 віку по Різдві Христовім, тільки ж від неоліту, тобто не менше п'яти тисяч літ. Відомий археолог Хвойко у своїй книзі «Дрівнійший обітатель середнього Придніпров'я» 1910 рік так само вів пряму лінію від Трипільців до нинішніх українців. З його твердженнями не можна не рахуватися з отих археологів – які копали досі на Україні, він володів найбільшим археологічним досвідом. Однак тут треба виразно відокремити лінію культурно-історичних традицій і етнічних зв'язків. Немає сумнівів, вже в Трипільський період Україна набуває певної суми характеристичних ознак, що лишаються властивою приналежністю за наших часів етнографічної культури українського народу як народу хліборобського. Від трипільських часів і до наших часів протягом п'яти тисяч років існує на Україні хліборобство. І хлібороб плекає у своєму господарстві волів і мережить ярмо. У тих самих кліматичних і ландшафтних умовах, на берегах тих самих річок і на просторах тих самих плато, на масні чорноземлі шляхом між золотавими ланами пшениці, простують воли. Сивий дим здіймається вгору з хат, обмазаних глиною і розписаних смугами кольорових барв. Як і за часів Трипілля, так і досі жінка підмазує глиною долівку, розписує фарбами хату і піч, і при вході в хату висить зображення вічного дерева в теперішній деформації, квітка в вазоні, мотив вишиванок, що сходить у своєму прототипі до Трипілля, коли його позначали малюнком на трясельцях. Уже за неоліту сформувалася на Україні сума певних елементів матеріальної культури, що входить і досі як складова частина до змісту етнографічної культури українського народу, але все ж таки, за своїм антропологічним типом,